Kitörni és bennmaradni Valószínűleg minden idők egyik legfeleslegesebb leírt sora a következő. Őszintén remélem, hogy szeretni fogja a képregényt. De én tényleg nagyon remélem. Stanley egy 1957. október 3-án írt levelében, amelyet a Chicago Sun Times szindikátusnak dolgozó Robert Coopernek küldött a Mrs. Lyons Cups képregény csík mint a oldalaival együtt. 1957 a kezdete volt. Már megint. A képregény ellenes hadjárat és a televízió jelentette új konkurencia miatt Stanley ekkor már legalább egy éve kereste a kiutat a képregénybizniszből. Vagy legalábbis a lehetőségét annak, hogy valahogyan kiegészítse a képregényekből származó bevételét. Most, hogy az általa felügyelt képregények négyötöde egy csapásra megszűnt, a más területről való pénszerzés hirtelen sokkal sürgetőbbé vált. Talán nem túlzás azt állítani, hogy Lee az Atlasznál betöltött pozícióját fenyegető körülményektől függetlenül is megkezdte már a keretek, ha nem is a megváltoztatását, de kitágítását. 1947-es könyve a Secrets Behind the Comics kiadása, később pedig a szindikátusi képregények világába tett kitérője erre példa. Utóbbi közül az első, rövid életűnek bizonyult. Egy hónapig írta a Howdy Doody, Hogyítjek című újságban szereplő csíkokat a gyerekeknek szóló népszerű tévésorozat alapján. 1951 elején jelentek meg, és Chad Grotkopf rajzolta őket. Ezt a My Friend Irma című rádió és tévésorozaton alapuló szintén rövid életű 1952-es csíkjai követték. Lee számára ez abszolút testhez álló munka volt, hiszen addigra már ő írta a karakterekről szóló sorozatot is. Dan de Kárló rajzaival. De egyik sem bizonyult hosszú távú megbízatásnak. A timely beszakadása, mert hogy idővel így emlegették, aztán felrászta a Rájött, hogy ez a kényelmes munka, amelyet mindaddig magától értetődőnek vett, talán mégsem olyan tartós, mint hitte. Új terveket kellett kovácsolnia, méghozzá gyorsan. Lee ezt az időszakot, amikor lényegében egyedül dolgozott az irodában, az emberi őrláng fázisaként emlegette. Csak várt és várt, hát ha idővel változnak a körülmények, és a képregénybiznisz ismét erőre kap. Egyesek, például Goodman, korábbi szerkesztője, Jay Firedman, belőle később legendás regény és forgatókönyvíró lett, akinek Megazine Management Béli irodája lee mellett volt, úgy okoskodtak, hogy Goodman nem tartotta volna helyesnek, ha kirúgja a rokonát, ezért megpróbálta olyan megalázó helyzetbe hozni, hogy maga mondjon fel. Csak hát Stan nem vette alapot. Noha Lee hébe-hóba irogatta és szerkezgette Goodman néhány magazinját, ennél sokkal többet akkoriban nem tehetett. Amikor 2017-ben erről az időszakról kérdezték, azt mondta, azt hiszem, szívesen csináltam volna a magazin szerkesztést, de Martin sosem kért fel rá. Én pedig sosem kérdeztem meg, hogy csinálhatná e Azt hiszem, a képregényekre akart korlátozni. Nem akarta, hogy bármi másba beleártsam magam. Úgyhogy maradt, Mártin pedig látszólag beletörődött ebbe. De Stan közben terveket is kovácsolt arra az esetre, ha Goodman mégis úgy döntene, hogy nem tudja, mivel indokolni tovább az alkalmazását. Ettől kezdve egész hátralévő életében, még a már lel közös, vitathatatlanul zajos sikere után is, folyamatosan dolgozott külső projekteken is, mintha csak mindig arra a bizonyos telefonhívásra várt volna, amely során közlik vele, hogy bekövetkezett a legrosszabb. Ami azt illeti, Lee sosem tér teljesen magához a vállalat megingása okozta sokból. Ekkoriban kérték fel, hogy írjon promóciós képregényt a Bob's Big Boy nevű hamburgerláncnak. A sorozatot eredetileg a Timely Illustrated Features. Goodman kis liszenzelt képregényes részlege gondozta, amely más vállalatok megbízásából készített munkákkal foglalkozott, később viszont már független gyártásban készítette el Saul Brodsky, szabadúszó író és rajzoló, valamint a Marvel későbbi alkalmazottja és vezetője. A történetek többségét Lee írta, és a Time Lee olyan veteránjai rajzolták, mint Bill Everett és Dan Decarlo. Lee még jóval a Marvel szárnyalásának kezdete után is elvégezte ezt a munkát barátjának és kollégájának, brockinak. Emellett a Timely Illustrated Features-on keresztül a Bird's Eye élelmiszercégnek is írt vicces képregényeket, amelyekkel 1958-ban elnyerte a Premium Industry Club legjobb promóciós célú Premium tervdíját, valamint a Students Marketing Institute a Siker kulcsadíját, a nemzet fiatalságának megszólításában, formálásában és megnyerésében elért kiemelkedő teljesítményéért. Ahogy 1958. április II-i levelében Edward már Tebi a Bird's Eye promóciós menedzsere fogalmazott. Nem egészen díj, de jobb, mint a semmi. Sok író és rajzoló számára ugyanakkor a szindikátusi képregény jelentette a szakma Szentgráját. A kereseti lehetőségek sokkal kedvezőbbek voltak az erre a területre belépők számára, nem is beszélve a fősodorbeli média biztosította bizonyos fokú tiszteletről. Az olyan szindikátusi alkotókat, mint El Al Cap és Milton Kenny hírességekként kezelték, minthogy valóban azok is voltak, és filmztárokéhoz mérhető fizetéssel kényeztették. Ahogy a legtöbb képregényes, Lee is nagyon szeretett volna magának egy szeletet ebből a tortából, és a munkahelye szinte teljes leállása tovább ösztönözte őt a szindikátusi karrierjének beindítására. Több rajzolóval is dolgozott potenciális szindikátusi képregény Ügynöke Tani Mendes segítségével különféle alkotókat keresett meg, és számos koncepcióját felajánlotta a szindikátusoknak, némelyiket sikerrel. Sajátos ötletekkel igyekezett feldobni a kor népszerű csíkzsánereit. De Kárlóval készített kisvárosi komédiája a Willi Lampkin egy Lampkin nevű postásról, és az őt körülvevő fura karakterekről szólt. Lee a Willy Lumpkin nevet évekkel később felhasználta a Fantasztikus 4-es egy mellékszereplőjéhez is, sőt a 2005-ös Fantasztikus 4-es filmben, Fantastic Four, ő maga alakította a karaktert. A csík tűrhető sikernek bizonyult, ahogy kertvárosi gyerek komédiája a Mrs. Lion's caps is, amelyet az egyik kedvenc rajzolójával, a Timely oszlopos tagjával, manly készített. Mrs. Lyons nem meglepő módon Joan Bukock Lee kiköpött mása volt. Lee, ahogy a snafu esetében is, gyakran használta modellnek joanne olykor divatfotózásokhoz, olykor hétköznapi csaj karakterekhez. Legyenek akár azok házasok, akár egyedülállók. Az Editor and Publisher, szerkesztő és kiadó magazin 1957. decemberi számának egyik cikke a Mrs. Lyons és alkotóinak 1958. február 10-i debütálását reklámozta. Líről így írtak benne. Sten egy New Yorki kiadóvállalat vezető szerkesztője és művészeti vezetője több mint ezer képregény elkészítésében működött közre, szakmai magazinokat írt és szerkesztett a kormánynak és különféle iparágaknak, mindemellett pedig szabadúszó íróként, publicistaként és reklámszövegíróként tevékenykedett. A szöveg jellemzése szerint magas, madison sugárút külsejű mosoly az egész helyiséget betölti. A képregényről Lee azt mondta a cikkben, hogy komoly kutatásokat végzett a cserkészekkel kapcsolatban, és a csík nem lesz száraz, nem lesz benne semmi tudálékosság, semmi önfényezés. Az írás ezzel az őszinte vallomással folytatódott. Valószínűleg nem kellene elismernünk, mondta Joe, de ez nem az első próbálkozásunk. Sten és én más képregénycsíkokon is dolgoztunk már, amelyekkel nem mentünk semmire. Bizony, támasztotta alá Stan. Most eszembe jutott az egyik, amit nagyon jónak tartottunk, mégsem csapott le rá senki. Felragasztottam a lányom szobájában, és azóta el is feledkeztem róla. A cikk drámai hangon meg is jegyezte fiatalok? Ez a nagy pillanatuk, a nagy lehetőségük. Vagy most futnak be, vagy soha. Az ember átérziszten Lee író és Joe menüli helyzetét. Az olyan sikeres szindikátusi képregénycsíkok, mint az Al Cap, Lil Ebnerje, vagy Milton Keniff, Terry and the Pirates túlzás nélkül gazdaggá és híressé tették az alkotójukat, de az olyan kevésbé felkapott sorozatok is tisztességes bevételt jelentettek, ha nem is kiemelkedőt, mint a Caps. Úgyhogy Lee további projektekkel házalt, miközben megtartotta addigi képregény írói és szerkesztői munkáit is. Egész karrierje során ragaszkodott az alkalmazotti viszonyújtotta biztonsághoz. 1958 elején, abban az időszakban, amikor a képregény írás és szerkesztés mellett a kápszot is csinálta, Lee Vince Colettával és Mendes segítségével a For the Love of Linda-val Linda szerelmére házalt. Ez a szappanopera egy fiatal menhetteni nőről szólt, aki megörököl egy kisvárosi újságot. Lee eleven prózája és koletta tetszetős vizuális ötletei ellenére senki nem harapott rá. Érdekes adalék, hogy amíg Lee egyik 1950-es évekbeli céges levélpapírja a Timely Comics vezető szerkesztőjeként és művészeti igazgatójaként azonosítja őt, addig egy másik fejléc egyszerűen csupán a nevét és a Timely irodai címét tartalmazza, a vállalat és Lee munkakörének megnevezése nélkül. Mendez pedig úgy utal rá a Lee ajánlatai továbbító különböző leveleiben, mint a Magazine Management Corporation szerkesztője és művészeti vezetője. Egy képregény kiadó főszerkesztői és művészeti vezetői pozícióját nyilvánvalóan csak bizonyos szituációkban érte hangoztatni. Ez egybevág Lee beszámolóival, amelyek szerint a koktélpartikon igyekezett elhallgatni az emberek elől, hogy miket ír pontosan, mert ha megtudták, hogy a gyermekmagazinok valójában képregényeket jelentenek, mindig faképnél hagyták. Noha sosem fogjuk tudni, léhány képregénycsík ötlete ragadt meg pár papírfetsznyire firkált szószintjén, Tony Mendez aktái számos olyan lenyűgöző dokumentumot tartalmaznak, amelyek sok sikeres próbálkozásra és jó néhány kudarcra is rávilágítanak. A New Yorkban született Mendez volt a befutott képregényesek első számú ügynöke és rendkívüli elismerésnek örvendett a szakmájában. Karrierjét a Radio City Music Hall Rakit táncosaként kezdte, majd 1946-tól a 2003-ban, 94 éves korában bekövetkezett haláláig képviselte folyamatosan a képregények és csíkok íróit, valamint regényírókat is. Segített a National Cartoonist Society Nemzeti Képregényrajzoló Társaság megalapításában, és ő volt szintén a Veil nagynénye, aki olyan klasszikus popdalokat írt Veil férjével, Barry Mennel, mint a We Gotta Get Out Of This Place vagy az On Broadway. Mendez terjedelmes aktáit az Ohioi Állami Egyetem Billy Ireland képregénykönyvtár és múzeumában tartják. Az évek során az ügyfelei közé tartozott Milton Kenneth, Rube Goldberg, Ernie Bush Miller és Stan Lee, számos képregényes és médiaszervezet tagjaként köztük National Cartoonists Society, Newspaper Council, Academy of Television Arts and Sciences, Nemzeti Képregényrajzoló Társaság, Hírlaptanács, Televíziós Művészetek és Tudományok Akadémiája. Valamint tekintélyes kiadói múlttal a háta mögött Lee megbízta mendes hogy képviselje őt és tervezett képregény csíkjainak rajzolóit. Mendez elsőként egy reklámszakmákról szóló Clay Murdoch, VP, Clay Murdoch alelnök című sorozattal házalt Lee és a rajzoló Coletta nevében. Minden jel szerint lelkesen képviselte Lee-t, egy Philip Steitznek a Csikágoi Publisher Syndicate szerkesztői kutatóigazgatójának írt levelében így fogalmazott. Lee nem mindennapi ember, és biztos vagyok benne, hogy élvezetét leli majd a közös munkájukban. Mendez 1956-tól legalább 1961-ig rendszeresen küldött mintaoldalakat oldalakat Lee megbízásából, még akkor is, amikor ő és Lee, a Willy Lamkin alkotójával, de Kárlóval együtt, jogdíjak miatt pereskedett egymással. Elővetítve Lee 2002-es Marvel elleni barátságos perét, ő és Mendez még jogi szembenállásuk során is szívélyes kapcsolatban maradtak. Lí egy Mendeznek küldött 1960-as levelében egy olyan szerződés megfogalmazását részletezte, amely biztosította számára a jogot, hogy beperelhesse a nőt, majd sorait a következő szavakkal zárta. Ha az ügyvédeket a szavak száma alapján fizetnék, az enyém lenne a legjobban fizetett ügyvéd a világon. Szívélyes hangolatú levelezésük egészen az 1980-as évekig folytatódott. Lee mindkét sikeres képregény csíkját, Mrs. Lyons Cups és Willie Lamkin segítette a terjesztésükért felelős szindikátusok reklámkampánya. A Chicago Sun Times szindikátus Mrs. Lyons Cupshoz készített kimerítő prospektusában, amelyben a John Lee hasonmás Mrs. Lyons sokatmondóan mosolyog a csík logójára, miközben a címbeli cserkészek lent kuncognak, például az állt, hogy a képregény egy vadonatúj napi csík és vasárnapi oldal tele finomságokkal, Hasznos ötletek cserkészeknek és anyatigriseknek, nevetés mindenkinek. Azt is megtudjuk, hogy a csík az amerikai szövetség nemzeti tanácsának jóváhagyásával készült. A prospektuson belül kihangsúlyozzák, hogy ez az egyetlen képregény, amely az amerikai Cserkészszövetség nemzeti tanácsának jóváhagyásával készült, és le is közlik benne Rebel Robertson a Cserkészszövetség közönségszolgálatáért felelős igazgatójának aláírásával ellátott 1957. október 30-ai levelet a jóváhagyás bizonyítására. A Mendez archívumában talált levelezés szerint Lee és Manly megdolgozott ezért a jóváhagyásért, ugyanis, hogy arra az Editor and Publisher magazin is utal, kimerítő kutatásokat végeztek a cserkészet legapróbb részleteire vonatkozóan is, de csak azután, hogy eleinte tévesen ábrázolták azokat. Ahogy Joel Lee évekkel később elengedhetetlen szerepet játszott a Marvel Comics megszületésének legendájában, úgy akkoriban a Mrs. Lion's Cups promóciós kampányából is kivette a részét. A cserkészszövetség irodái nem végezhettek telefonos marketinget, állításuk szerint etikai okokból. A szindikátus pedig nem volt rá hajlandó, így Joan hívta fel az ország cserkészvezetőit, hogy értesítse őket a Mrs. Lions Cups létezéséről, és a levelek szerint sokukat inspirálta arra, hogy megvásárolják a képregényt tartalmazó helyi lapokat, illetve ösztönözzék az azt nem tartalmazó újságokat, hogy ők is vegyék át a csíkot. Lee szindikátusi sikerei minden esetre korlátozottnak bizonyultak, így aztán szóba sem jöhetett, hogy csak úgy lemondjon az alkalmazotti pozíciójáról és a szabadúszó munkáiról. Bár szerette volna, ha Mártin stabil megbízást ad neki egy vagy több nem képregényes magazinjánál, ilyen ajánlatot sosem kapott. Persze, Líre nem is illett Goodman magazinos tábjának profilja, leginkább borostyánligás végzősöket alkalmazott, hogy azzal dicsekedhessen felső osztálybelieknek dirigál, akik irigyelt tanulmányaik ellenére is neki, egy érettségi nélküli embernek dolgoznak a vacak magazin üzemében. A borostyánligába az USA 8 patinás elit magánegyeteme tartozott, amelyek magas színvonalukról híresek. Valószínű továbbá, hogy az egyébként rendkívül intelligens, kreatív és keményen dolgozó Lee az ADHD, figyelemhiányos hiperaktivitászavar, vagy az ADD, ADHD döntően figyelemzavarral valamilyen formájában szenvedett, és leginkább rövid munkák végtelen sorozatának elvégzésére volt alkalmas a tartósabb figyelmet igénylő hosszú projektek gondozása helyett. Ami Gudment illeti, talán úgy okoskodott, hogy a képregényei piaca előbb-utóbb nőni fog, és akkor Lee lesz számára a megfelelő ember, már ha addig nem távozik szégyenében. Továbbá Lee alkalmazásban tartása megkímélte őt a családon belüli feszültségektől is. Lék ekkoriban Goodmanék közelében éltek, Hülethárborban, és a két család rendszeresen összejárt. Lee és Martin gyakran együtt autózott munkába és hazafelé menet. Lehetséges továbbá, hogy Goodman egyszerűen úgy érezte, családi kötelessége azzal kezdődik és ér véget, hogy állandó munkát biztosít a rokonainak. Az már a legkevésbé sem az ő problémája, ha ez a munka nem tartalmas és tiszteletet parancsoló. Lee fontolgatta, hogy kiadói állás után néz Goodman buborékán kívül, de mindig úgy érezte, hogy képregényes háttere miatt a külvilág alkalmatlannak találná. Elképzelte, amint felkeres egy olyan kiadót, mint a Simon Schuster, és azt mondja, eddig képregényeket szerkesztettem, van valami munkájuk a számomra? Ezek a gondolatok frusztráló bizonytalanságot ébresztettek benne. Állítása szerint sok más anyagon is dolgozott a képregények mellett, de az erről szóló feljegyzések homályosak. Ő maga így fogalmazott. Írtam rádióműsorokat is, címeket nem mondhatok, mert más emberek neve alatt szellemíróként dolgoztam, ugyanígy írtam néhány tévésorozatot is, meg képregényt és képregénycsíkot. Én írtam a Howdy Doody sorozatot, végeztem némi reklám munkát is. Ezek a mellékes írói munkák azonban nyilvánvalóan nem hoztak annyi pénzt, hogy maga mögött hagyhatta volna a Timely nyújtotta biztonságot, bármilyen törékeny volt is az. Így aztán maradt az addigi pozíciójában, noha továbbra is házalt szindikátusi csíkokkal és egyéb projektekkel. Amikor a Timely Atlas képregényes tartalékai kezdtek kimerülni, és az Independent-tel kötött megállapodása révén a vállalat terjesztési problémái is megoldódtak, Línek ismét több dolga akadt az irodában, és végre új megbízásokat is kiadhatott. Ha 8-10 képregény, vagyis 30 naponta nagyjából 200 oldalni új anyag, felügyelete bármilyen szerkesztő számára tekintélyes munkamennyiség, főleg, ha sok itt ő maga is ír. De szinte tökéletes mennyiség egy olyan szerkesztő számára, aki nem csak futópillantást vet az asztalára kerülő anyagokra, hanem ténylegesen végig is gondolja őket, figyelmet fordít rájuk. Ilyen körülmények közepette egy okos írószerkesztő elkezdheti témákon és karakterábrázoláson törni a fejét, vagy akár előállhat valamiféle marketing és reklámstratégiával is. Mivel pedig olyan tehetséges rajzolók álltak a rendelkezésre, mint Jack Kirby, Steve Ditko, Don Heck, vagy a különösen nagy tudású és gyorsan dolgozó Manley, talán a Timely vagy az Atlas, vagy akárhogy hívták is azt a tetves céget, sokrajzoló csak Stanley cégeként utalt rá, kihozhat néhány értelmes vagy akár tartalmas történetet is. Ilyen ambíciókat persze csak az olyan álmodozók dédelgettek, mint a legendás Will Eisner. De 1952-re Eisner is kiszállt a hagyományos zsáner képregényekből, még nagyra becsült szindikátusi képregényét, a de spiritet, a szellem is maga mögött hagyta. Ekkoriban a hadseregnek, vállalatoknak és kormányügynökségeknek készített nevelési és oktatási képregényeket, ami kényelmes megélhetést biztosított neki. E karriernek köszönhetően több időt tölthetett ifjú gyermekeivel és megengedhetett magának egy kellemes kertvárosi életet távol a New Yorki utcák káoszától, amelyben lihez hasonlóan felnőtt. És ha egy olyan géniusz, mint Eisner megelégedett mindezzel, hogyan is vágyhatott többre Stan Lee? Ő mégis kitartott, 1958 közepére pedig a Timely Atlas újra felszállóákba került. A cég túlélte a viharos időszakot, lépedig pedig végre új munkát ajánlhatott a szabadúszóknak. Közben a Missis Lyons Cups tisztességes sikert aratott. Ám 1958. június 7-én ismét hirtelen és drámai változás állt be Stanley életében. Joe Manley halálos balesetet szenvedett a Manhattanből a New Jersey otthonába tartó ingajáraton. Nem viselte a szemüvegét, mivel nemrég eltörött, és egyetlen szerencsétlen lépés következtében a mozgó vonat két kocsia közé esett. Lee szakmailag és személyesen is lesújtotta a hír ami az előbbit illeti, a Mrs. Lyons Cups és a Menlivel közösen végzett egyéb munkái, immár lógtak a levegőben. Jack Kirby pedig, mint egy végszóra, éppen ezt a hetet választotta, hogy meglátogassa Lít az irodájában.